Евангелието на Лука в своето начало е пълно, така да се каже, с откровения, с благовестия на духовния свят, на духовните същества. Първо ни се съобщава заявяването на ангела, пратен от Господа, при свещеник Захари, да му съобщи за раждането на Йоан Крастител. В първата глава, от 11 до 20 стих, е казано: Ияви му се ангел от Господа стоящ отдясно на кадилния олтар. И Захари, като го видя, смути се и страх го обзе. Но ангелът му рече: "Не бой се, Захари, защото твоята молитва е чута, и жена ти Елисавета ще роди син, когато ще наречеш Йоан, той ще бъде за радост и веселие" и мнозина ще се зарадват на Неговото раждане, защото ще бъде велик пред Господа. Вино и спиртно питие няма да пие и ще се изпълни с Светия Дух още от зачатието си и ще обърне мнозина от израелтяните към Господа, техния Бог. Той ще придиде пред лицето му в дух и сила на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чедата и непокорните към мъдростта. Да приготви за Господа благоразположен народ. Захари рече на ангела. По какво ще узная това? Защото съм стар и жена ми е в напреднала възраст. Ангелът в отговор му казва. Аз съм Гавраил, който стои пред Бога и съм изпратен да ти говоря, и да ти благовестя това. И ето, ще млъкнеш и не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва на думите ми, които ще се сбъднат своевременно. Това откровение няма нужда от тълкуване, защото е ясно само по себе си и това, за което то говори, се сбъдва точно така. В него са скрити много окултни истини, които всеки може да схване и разкрие. Следващото благовестие е отправено към Мария за раждането на Исус. То е предадено последния начин. От 26 до 38 стих на първата глава, като е казано В шестия месец, след благовестието на Захария, ангел Гаврил беше изпратен от Бога в Галилейския град наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом. А името на девицата бе Мария. И като дойде ангелът при нея, рече Здравей, благодатна! Господ е с тебе! Благословена си ти между жените! А тя много се смути от думите му и в недоумение беше, какво ли ще бъде този поздрав. И ангелът и рече, не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще заченеш ти и ще родиш син, когато ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния. И Господ Бог ще му даде престола на баща му Давида. И ще царува в Яковия дом и царството му не ще има край, а Мария рече на ангела. Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? И ангелът в отговори рече. Светия дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще те осени. И тъй святото онова, което ще се роди от тебе, ще се нарече Божи син. И ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старените си е заченала, син. И това е шестият месец за нея, която се казваше неплодна, защото за Бога няма невъзможни неща. А Мария рече, ето господнята слугиня нека ми бъде според както си казал и ангелът си отиде от нея. Това благовестие е също много интересно и в него има скрити много окултни истини за някои, от които споменавам на друго място в тази книга, а други, за които не е казано, всеки сам ще си ги открие. Интересна е също срещата на Мария с Елисавета. 41 стих на първа глава е казано «Щом чу Елисавета, Мария е поздрав, младенецът заигра в отробата й, и Елисавета се изпълни със Светия Дух. Тук е даден един друг вид откровение. Понататък се казва и като извика с силен глас рече «Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята отроба, и от какво ми е тази чест да дойде при мен майката на моя Господ? Защото ето, щом стигна гласът на Твоя поздрав до ушите ми, младенецът е заигра радостно в отробата ми. И блаженна е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното от Господа, Първа глава 42-45 стих. Следва откровението на Мария от 46 стих на първа глава. И Мария каза. Велича е душата ми Господа и зарадва се духът ми в Господа, спасителя ми, защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята си и ето, от сега ще ме облажват всички родове. Защото силният извърши на мене силни дела и свято е неговото име. И през родове и родове неговата милост е върху уния, които му се боят. Извърши силни дела със своята мишца. Разпръсна у които са горделиви в помислите на сърцето си. Свали владетели от престолите им и въздигна смирени. Гладните напълни с блага, а богатите отпрати празни. Помогна на слугата си Израил, за да помни, за да покаже милост към Авраама и към неговото потомство до века. Тук Мария, осенена от Святия Дух, прозира в бъдещето и предсказва какво ще стане. Тук ще каже, че осенението, което Мария получи и зачатието, не е еднократен процес а това осенение продължава. Той е един особен род посвещение за нея и Духът Святи остава свързан с нея. Казано на окултен език, тогава става едно разхлабване на връзките на физическото и етерното тяло. И върху етерното тяло се отпечатват изработените астрални органи, По такъв начин Мария е в непрекъсната връзка с Святия Дух, с Духовния Свят. Това е един особен род посвещение, за което не е необходимо да се мине през така наречената мистична смърт, а в будно съзнание тя получава връзка с Духовния Свят. Следва откровението на Захария за Йоанн Крастител и за Исус Христос. Той е описано последния начин. Тогава баща му Захари се изпълни със Святия Дух и пророкува казвайки Благословен Господ, Израилевия Бог, защото посети днес людите си и извърши изкупление за тях и въздигна рок на спасение за нас в дима на слугата си Давида както е говорил чрез устата на светиите си от века пророци. Избавление от неприятелите ни и от ръката на всички, които ни мразят, за да покажем милост към бащите ни и да спомним святий свой завет, клетвата с която се е клел на баща ни Авраама, да даде нам, бидейки освободени от ръката на неприятелите ни,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 Глава 1, 67-80 стих Следващото благовестие е към овчарите в полето при раждането на Исус в Витлеем. Във втората глава от 9 до 14 стих е дадено това откровение, като е казано. И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия, и те се оплашиха много, но ангелът им рече – не бойте се, защото ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички люди, защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът. Ще намерите младенец по вид и лежащ в ясли. И внезапно заедно с Ангела се намери множество небесно воинство, което хваляше Бога, казвайки слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Тук имаме един факт, където не само един човек, но един колектив от хора получава откровение от духовния свят. И то не учени хора и философи, а прости овчари получават откровение от духовния свят за най-великото събитие, което става на нашата земя. Това потвърждава мисълта, за която е казано – «Чистите по сърце ще видят Бога». Овчарите са хора простодушни, смирени, с чисти сърца, затова на тях се открива духовния свят – за тях се отвори небето и те влязоха във връзка с духовни същества – ангелите, които им казват радостната вест, че се е родил Спасител на света. Според окултната наука, както вече изтъкнах в предишните страници, тук заедно с ангелите се явява и Буда, който е завършил своето човешко развитие и е станал равноангелен. И понеже има връзка с човечеството и е работил за неговото повдигане и развитие, и той взема участие във великото дело, което се извършва на земята. Следващото откровение, за което Лука споменава, е това дадено на праведния Симеон и на пророчица Ана. От 25 до 35 стих на 2 глава се казва и имаше в Ерусалим един човек на име Симеон, и този човек бе праведен и благочестив, и чакаше от на Израиля. И Светият Дух беше в него. Не му бе открито от Светия Дух, че няма да види смърт, докле не види Христа Господен. И по внушение на Духа, Той дойде в храма. И когато родителите внесоха детенцето Исус, за да сторят за Него по на закона, Той го взе на ръце и благослови Бога като каза «Сега, Владико, отпущаш слугата си в мир според думите си, защото видях с очите ми спасението, което си приготвил пред всичките люде, светлина за посвещение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 Меч ще прониже душата ти, за да се открият помислите на много сърца. Имаше и някоя си Ана Фануилова, дъщеря от Асировото племе. Тя беше в много напреднала възраст, като беше живяла с мъжа си 7 години от дестото си и беше вдовица за цели 84 години която не се отделяше от храма, денем и нощем служеше на Бога в пости молитва. И тя като се приближи в същия час, благодареше Богу и говореше за Него на всички, които ожидат изкуплението на Иерусалим. Втора глава, 36, 39 стих Следващото откровение, което не е изказано с думи, а дадено като образ е 12-годишният Исус в храма между книжниците и мъдреците, където разисква с тях върху закона. От 39 стих на 2 глава на тата е казано И като свършиха всичко, което беше според Господния закон, върнаха се в Галилея, в града си Назарет, а детенцето растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост и Божията благодат бе на него а родителите му ходиха всяка година в Ярусалим за празника на Пасхата. И когато той беше още на 12 години, като отидоха по обичая на празника и като изкараха дните и се връщаха, момчето Исус остана в Ярусалим, без да знаят родителите му. А те, понеже мислеха, че той е с дружината, минаха един ден път и го търсеха между родните и познатите си. И като не го намериха, върнаха се в Иерусалим и го търсеха. И след три дни го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и запитваше. И всички, които го слушаха, се очудваха на разума и на отговорите му. И като го видяха, смаяха се и рече майка му: Синко, защо по из и с нас? Ето, баща ти и аз, наскърбените търсехме, а той им рече. Защо да ме търсите? Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на отца ми? А те не разбраха думите, които им рече. И той слезе с тях в Назарет и там им се покоряваше. А майка му спазваше всички тези думи в сърцето си. А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците. Втора глава, 39-52 стих. Тук, според окултната наука, която съм изтъквал и на друго място, става една особена промяна в Исус. Той беше проникнат от преди от одухотвореното астрално тяло на Буда. А сега, на 12 годишна възраст, когато е в храма, в него се вселява духът на Заратустра, който до тогава е бил Соломоновия Исус. И за това става тази промяна в него, че майка му се чуди на това, което говори. Следващото откровение е към Йоан Крастител. В трета глава, втори стих е казано. При първосвещенството на Ана Каиафа, Божието Слово дойде до Йоанна Захария ви е син в пустинята. И той отиваше по цялата страна около Йордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощение на греховете, както е писано на пророк Исаия. Глас на едного който вика в пустинята «Пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките му, всяка долина ще се изпълни и всяка планина и хълм ще се сниши, кривите пътеки ще станат прави и на равните места гладки пътища и всяка твар ще види Божието спасение». И тъй, Той казваше на множествата които излизаха да се кръщават от него. Рожби е хидни. Кой ви предупреди да бягате от идващия гняв? Проче принасяйте плодове достойни за покаяние и не казвайте, имаме Авраама за баща, защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да въздигне чада на Авраама. А и брадвата вече лежи при корена на дървото.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 Дойдоха и бирниците да се кръстят и му рекоха, «Учителю, ние какво да правим?» Той им каза, «Не изисквайте повече от това, което ви е определено». Питаха го и военнослужащите, «А ние какво да правим?» Казва им, «Не насилвайте никого, нито наклеветявайте и задоволявайте се с заплатата си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 за да очисти гумното си и ще се вере житото в житницата си и плявата ще изгори в неугасимия огън. И с много други увещания той благовестяваше людете. Трета глава, втори 19 стих В това откровение, в тази проповед на Йоан, са скрити и много дълбоки окултни истини, върху някои от които съм казвал Нещо на друго място в тази книга, а за някой сега ще кажа няколко думи. Тази проповед на Йоан пред народа много прилича на проповедта на Буда пред народа на Бенарес. И той каза приблизително следното. До сега сте имали учението на брамините. Те приписват своя происход от самия брама. Те казват за себе си че превъзхождат другите хора, понеже имат този благороден происход. Тези брамини казват, че човек има стойност чрез своя происход, но аз ви казвам, човек има стойност чрез това, което той прави от самия себе си, а не чрез това, което е било вложено в него, чрез неговия происход. Той е достоен за великата мъдрост на света чрез това, което е направил от себе си като индивидуален човек. Истина ви казвам, някой може да нарича себе си колкото иска Брамин. Това няма значение, но значение има, когато вие направите от себе си един пречистен човек чрез своите лични сили. Така също различни категории хора дойдоха при Йоан и го попитаха какво да правят, както някога монасите дойдоха при Буда. И го запитаха, що да правим. Не трябва да ни очудват, че проповедта на Йоан Кръстител има отзвук от проповедта на Буда в Индия. Защото в развитието на човечеството нещата се предават последователно на етапи. Това, което Будда на времето направи, може да се сравни с зародиша на един цвят, а в проповедта на Йоан този цвят е вече разцъфнал и разнася своя аромат надалече. Това, което е било, то пак се явява, но в една нова, по-съвършенна форма. От проповедта на Йоанн се вижда, че той имал много дълбоки познания за развитието на човечеството и ясно съзнавал момента, в който е призван да приготви пътя на Господа и за Неговата мисия, да въведе човечеството в нова фаза на Неговото развитие, да влее новата сила на любовта в човешката душа, в човешкия аз, което ще го издигне на една по-висока степен на Неговото развитие. И когато казва, че брадвата лежи в корена на дървото, той има предвид досегашното съзнание на човечеството, което чрез импулса на Христос ще бъде сменено с самосъзнанието като една по-висока фаза в развитието на човешката душа. Също така той с ясновидски поглед възвестява мисията на Христос, че той ще крещава с дух и огън. Това той е разбрал чрез прекия контакт с духа на Христа, от когото е получил откровение за тази велика тайна на Христовото същество. Следващото велико откровение, което ни предава Евангелието на Лука, е това, което става при кръщението на Исус в реката Йордан от Йоанн Кръстител. В Евангелието на Лука той е предадено последния начин. И когато се кръстиха всички люди,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 Марко го предава последния начин. И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата и че духът, като гълъб, слизаше над него. И дойде глас от небето. Ти си моят възлюбен син. В тебе е моето благоволение. Първа глава, десети стих. Матей го предава последния начин. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата. И ето, Отвориха му се небесата, видя Божия дух, че слизаше като гълъб и се спускаше на него. И ето глас от небесата, който казваше, Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. Трета глава, 16-17 стих Иоанн предава това събитие последния начин.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 Първа глава, 29-33 стих. Това ни предава четирите евангелия за най-великото събитие, което е станало на земята. Слизането на Божия дух на земята и въплащаването му в едно човешко тяло. Изразът Онзи На когото видиш да слиза духът и да почива върху него, т.е. да остава с него, той е, който кръщава със Светия Дух. С този израз е показано, че Духът е слязал върху Исус и е останал с Него. Това е един факт, който трябва добре да се запомни. Евангелист Иоанн ни го предава, че Иоанн Кръстител е видял Духът да слиза като гълъб върху Него. Марко ни казва, че след като се кръстил Исус, Излязал от водата, отворило се небето на него самия и той вижда Божия Дух да слиза като гълъб върху него. Мутей го предава по същия начин, а Лука го предава последния начин. Като се кръсти и Исус и се молеше, отвори се небето и Светия Дух слезе върху него в телесен образ, като гълъб, който казваше: Ти си моят възлюбен син. В Тебе е моето благоволение. Макар и да има известна разлика в начина на предаването, един безспорен факт е посочен от четирите Евангелия, а именно, че при кръщението Божият Дух слиза над Исус, съединявайки се с Него и остава с Него. Това значи, че Божественият Дух се вселява, въплатява се в тялото на Исус от Назарет. Според окултната наука той се въплътява не само в физическото, но и в етерното и астралното тяло на Исус. Но Божественият дух, като едно велико космично същество, което е носител на огромни, динамични сили, много по-силни от физическия огън, биха стопили тялото на Исус, ако се въплътяха изведнъж в своята пълнота. Затова Божественият дух постепенно се въплатява в тялото на Исус с течение на времето. Това е показано в Евангелията от начина по който почва да се проявява Исус, след като Божият дух се съединява с Него. Както ни предава Евангелието на Лука, първата си проповед Исус е държал в родния си град Назарет. След като прочел в книгата на Исаия, където се говори за Него, той казва – Днес се изпълни това писание във вашите уши. 4 глава, 21 стих И те му казват Това, което си направил в Капернаум, направи го и тука. А той им казва Истина ви казвам, че никой пророк не е прият в родината си. И после им казва Аз казах ви наистина че много вдовици имаше в Израил в дните на Илия, когато се затвори небето за 3 години и 6 месеца и настана голям глад по цялата земя. А нито при една от тях не бе изпратен Илия, а само при една вдовица Сарепта Сидонска. Също тъй много прокажени имаше в Израил по времето на пророк Елисея но никой от тях не бе очистен, а само сириеца неман Четвърта глава, 25 и 27 стих Този пасаж не показва, че тук Исус говори от степента на Илия, който беше така да се каже едно равноангелско същество. До тук Христос е слязал до равнището на ангела и оттам говори не се е въплатил още напълно в тялото на Исус. Защото според окултната наука възвишените същества, когато слизат в човешко тяло, могат да не се въплатят напълно, като по такъв начин живеят едновременно в духовния и в физическия свят. Така беше и при Христа, който постепенно се въплатявал в тялото на Исус, за да го подготви последователно. Много тайни са свързани с това вселяване на Божия дух в едно физическо тяло, но моята задача не е да ги изнасям, защото това са вътрешни езотерични тайни, които се разкриват само във вътрешните окултни школи. Моята задача е само да посоча, че съществуват такива тайни.